أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين یظهرون منکم من نسائهم منکم من نسائهم ما هن إن أمهاتهم إلا العائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الذين یو ظاہرون منکم من نسائیم مکی اللہ جل جلال حو یاو واقعان ذکرگلات دی زہار متعلق نورپسی حکم بیانی دی زہار متعلق مستقل بطور قانون د داوږي ولنا داسې الفاظ اخ په لخصه ته استعمال کی نوابه سه او د دې سګو نه د اوسه کاره دا نو الله تعلق پر م هل الذين يظاهرون ا کسان چې غي زهار کوي من کوم نستاد سنا من نسائهم دخپلو بي بيان نزهر د وينځلاني کی د بيبي نه کیږي نو داګه نه احتراز او کته څوک د وينځ نه درخه برو کی خپل وينځ دنال تفسير السعادي لیکلي دی بیا قسم د کپرب کی د شي چې مات او زهار اغن ده بہرحال داغه داحنا په مسلک کې ځان له حکم دی خود خپل بي بي سره داغه متعلق الله پرمحي ما هن او ما ته ندي تا غخصید دی دی من زمان ده مور ده شاپشان ده نو اللہوی ده خضه ده مور کې ده نشي ده دغم مظاہرینو چه کمی خضی دی زیار ده د ده دی مین دی نی حقیقتم ده خضه خضه یا مور موری وَإِنَّنْ أُمَّهَاتِهِمْ الله اللَّهِ او الله پرمای د دې مین د ندی مگر اغه دي چې کوم زنانه ودي زی ګول دي دا نه پیدا شوی دي نو مین دي هغه دي حقیقتم ده دادی چې کوم خبر وکړه نو الله د دې متعلق پرمای چې و انهم یقولون او یې کین دی وای د مظاهرین چه زهار ک منکر من القول وزورا یاو ناکار وزورا و زورا یو نکار خبر شریعت پاگه انکار کړي د خبر نه وزور او درو درو خبر چه خزه توایید مور په نو دا درو خبر دې جمله کې الله تعالی د دې خبرې وزعاتو دا یو بیکار حور زهاریو خوش نه یو, نا یو ناکر خبره دا یو دروغ دی خو چاو کنو ګور بیا معاف نه دی ګنا ده نو د ګنا پر الله پر مل ان الله لغفون غفون. اللہ ختمون کے و غفور الله ختمون کده ګنا ده او غفور ده بخون کده نو گناہ دم ما نه د شوا چې لوخ دې توبه و واسي گناه وکړه نو سړی توبه یو خبر دی زاید اوس دا کم فاس شویل کیږي کده کې خزې تا وې ته زماده پر ادا زې مور نو دا زه هر د وتهوئ چې موري به زمام نیت پکې د طلاقږي او تشبیب کینی نو غره بیا د طلاق رازي چې کله ته نیت دای وي چې داسې حرامه ته زمام موري نو غدغه زېل پاس وي اس نیت یې نه ندايو غلط الپاز دي خزې تمور و او که تشبیب کینی وي چې ته زمام موري مطلب پما حرامه نو بیا طلاق او که پشان لپز استعمال که تشبیح نو بیا بکی زیار دے نو بہرحال که تشبیح ورنکی مثال ورنکی نو یا لغوال پاس دی او یا کنیتی د تلاکی نو بیا تلاکی بائن دی او که تشبیح او مثال ورکا پشان لپز نو بیا زیار دے وَالَّذِينَ يُضَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ او هغه کسان چې غیظه هر کوي د خپل بیبيانو نه ثم يعودون لما قالوا او بیا دی واپس کیږي لما قالوا لنقض ما قالوا د ختمولو د هغه خبرې لپاره چې کمدی ویل د پزهار کې عغذ هر ختمی داغه چې کومه نتیجه لا حرمت ده اغه ختمی نود بس گئی نو فتو لگے دا کاره چې کومه بیانی کی نو دا د پاره د اختلااد د خزی ده چې ده اوس که خزی سره اختلااد کوي داغه نه دا پیدا خلی نو داغه د دا پاره کبارا او کنه د زهار وکاو بیا خزی سره اختلااد نه کوي نو بیا په کپارنشت خبل ترپتا بیا چې همیشه د دغسي نو بیا د خزه حق تلف کی نو یا بده طلاق ورګی او یا که طلاق نه ورګی نو کپارب ورګی د خزه حق بادا کی او کنه داسیم نه کینو خزه تبیا اجازت حاصل نه اسلامی اسلامي کورت لړشی او په دې باندې په قاضي سره یو خبر اومنی یا د تلا کور کې او یا کپره د زیار وور کې د غې حکه نو به حال دا کپاره چې کمده نو دا دپره د او د جواز د دوواجه تعلوکاتونه چې د د پاره ښزه دوباره جز شي نو غې دپارلهوي د وی کوي په تتحری رو رابد ما ته زیار زیارونه د غې د پرره تووب ده او دا کپره چې دپار د اختلات تا بیدیا رستو نو فتحریر په د یو غلام آزاد لې رکب سټ تو غل سټ نمراد پورا غلام نه نو رکبا سالم من الغیوب چې هغه کی زغبنې د غلام کوم مسلمانی یو ک کافر یالله رکب وی یو غلام هغه آزاد ولې خو کلم من قبل ان یتماس مخ کې د دینه جداد واړه خزه خاون اغه یو بل په ازدواجی تعلوقات سره نجکلا د اراداو کی او خزه سره تعلق ساتل غواړي نو د بسټابي تر هغه پوري بسټابي تر سو پوري چې غلام ازاد کلی نه زالیکم اللہ <اللعوی> اذا حکم چه دے تو عذو نبی په دې سر تاسو تواز کول شي نواز ذکر د حکم سره د ترغيب او د ترهيب نه چا ور سره الله تعالی یې یې یې ور سره بیان کیه ترغيب ور سره بیان کی ندی توی لکی کی, کی, کی عواز والله بما تعملون خبير الله تعالی چې تاسو کوم عمل کوي خبيره پاغي باندي خبردار ده بس تمري كار نه کي بندو نه الله زين کس يدارون عجز ار کي ملکم لستس نه مسلمانانو من نسائهم د بيان خپلون ما هولنا ندي دا بي بی بيان اماتم من دي تدوي ان امهتهم ندي من دي تدوي الا الله مگر خزي ولد نهم جديد قول دي نره مندري وانهم يكنن زهار کون کی چی دی لا یقولون قاما خادی وای فزهار کی منکرن یو اغه خبره چې شریعت په انکار کړل دي منکرن یو ناकारा بین القول ده خبره لا وذولن درو وان الله یکن ان الله تعالی لعفو خا ما غنا ختم انکه دے غفورن بخنه کونکه دے ولذینا کسانو ظاہرون من النساء نو د غفون افور لون ته پرکشته اصل کې عفو هغه اربای کې روانو کی لتهلی کې ګالله تعالی مکمل ختم کېدي ته افهاف اثه هم او غفر په ټولو ته ووي چې ګنای خو اللهڅ کې پرده پواچ الله ګنا خ مون کې دی او په ګنا بندې سر دی پرده اچهون کم ده غفور غفرنه ده پتولتا وی اصار بانه جنگی توبیک ده ته مغفر وی کې لک پرک والذين اكن سان يظاهرون تزهار کی من نسائهم د بی بیان خفلون ثم يقولون بعدي وافسکیگی لما غتا لما د خبر ختمول د دا پاره داغید دا حرمت ختمول د پاره قالو چدی و یل تزهار کی فتحرير رقبتن فززاد ول ب د باندي راکباتین دی او غلام من قبل یتما سامخ کده دین چدی دواړه خزغهون یو بل تلیز دی شی دا حکم چدی تو عذول بی وعذون سیت کول شی پدې ضرورت ازو دا والله الله تعالی چدی بما پاسو تاملو لا عمل کا خبیر خبردار دی الحمدلله يا الله الله تعال